Mops! Kom hit, Mopsy! Förlåt. Klipper du det här? Nej, men. Ja, bra. Hej och välkomna till Hampus Nesvolder podcast avsnitt fem. Idag sitter jag på, är på söder? Ja. Ja, kolla nu. Med Soren Ismail. Hej. Tja. Hur är det? Det är bra, hur är själv? Det är jättebra. Det är så förvirrande. Allting bara resa upp och allting. Vet vad Dreamhack är? Ja. Vi slutade i Jönköping och där åker jag ifrån. Ja och eh, när har kommit till stationen och som möts jag av liksom 3000 helt lik bleka tonåringar. Ah. som ska med bussen så lutter du, du och... ja du var, du var, du var inte med på Dreamhack nej okej okay. jag tänkte då måste vara övertrött nej nej då var bara att jag åkte i buss med dem så vi ah. stannade liksom två gånger vädrar och ah, shit <laughs> så det var skitjobbigt jag vet då en egen buss för dem <laughs> ja jag håller med och sen så kom jag upp och så var jag utelåst Så jag fick sitta tre timmar i trapphuset inte på låsmed med. Då är mm, verkligen. Och sen så gick popparna. Så jag liksom smsade kakan som bor ett nära i ren panik. Hon hade det med inte hemma så jag hade det värsta skit-dagen. Oh, herregud. Ja, så det har varit. Och sen nu är det strejk då. Är det på röda linjen som jag åker också. Va? Ja. Inte på röda linjen. Jo. Är bara det, det inte bussarna? Jo, och röda linjen bara. Men jag åkte röda linjen hit. Ja, men den börjar man. Jaha, när du drar. Ja. ja Aja. Shit. Vi ska snacka om lite olika grejer idag, men först så brukar jag alltid börja med tio snabba. Är du beredd på det? Ja då. hemma kväll eller utekväll? Ute. Stökigt eller organiserat? Organiserat. land till Storstad. Storstan. Morgon eller kväll? Kväll. Spara eller slösa? Slösa. Biff och ful eller klen och snyggt? Nej, klen och snygg. Okej, nu är du på resa då. Upptäcka och agera turist eller ligga på plagen och slöa? Upptäcka och agera turist. I resten av ditt liv sjunga fram ditt budskap istället för att prata. Eller inte prata överhuvudtaget. Nej, jag har inte pratat överhuvudtaget, antar jag. Jag tänkte in en så här stup gig. Ja, oh, fuck it. Fuck it, Jag får börja <laughs> göra annat. Okej. Farlig eller snäll kille, den var ju mysig. Det var mysig, ja. ja, men snäll. Och sista då, eller Jag har skrivit fel, men du kan svara på den då. Bröstförståring eller förståring? Bröst. Ja, va. Idag så ska vi snacka om fördomar, är tanken. Och i encyklopedisk uppslagsverk så står det att en fördom är följande. Fördom är en negativ inställning mot individer och förteelse vilken bygger på vissa lätta identifierbara egenskaper hos dessa utan att annan tillgänglig information blir beaktad. Har du fördomar? Absolut. Jag håller dock inte med om att den behöver vara negativ. En fördom kan ju vara att, att japaner är duktiga på matte eller ostasiater är duktiga på matte säger vi. Mm. Eller att, att mörkheder och stora penisar. Mm. Det behöver inte vara negativa fördomar, men de är fördomar. Jag har ingen aning om jag ser en person av storleken av röds kruk. Nej. Så det... Men, men absolut, fördomar. det är fördomar. Gärna funkar så. När vi ser någon så måste vi sätta in det i fack. Och det lilla jag vet så är det så. Ja, men vi måste gissa nivån utanför fönstret här. Vad hen jobbar med eller vad man har för utbildning eller vilken stad den är från i början, det är vad som helst mm. så. Jag tror inte man tänker så mycket på det utan det är bara automatiskt liksom. jag tror också Det Men... det faller sig, det är det som är problemet med, med normer att så här, när man ser en, en tjej så har vi lärt oss att det finns vissa det är inte så troligt att hon är duktig på att byta bildäck Nej. det är troligt att hon är duktig på att vara en sjuksköterska och mm. tänka vår hjärna på en gång och jag hatar det med mm. min hjärna så jag blir glad när jag upptäcker nya fördomar som jag har för det, betyder, för det finns ju massa, vem är jag Att inte påverkas Av samhället, av allt som Berättas och sägs till oss, antingen från våra föräldrar Eller lärare, eller skolan, eller media Eller reklam, överallt hela tiden mm. Det kan inte sätta sig hos mig också Och då blir jag glad när det kommer fram För det finns ju i min hjärna, jag vet ju det Jag vet ju att det påverkar mig under medvetet, Utan mm. att jag fattar det Så när det kommer fram så blir det någonting som jag faktiskt kan agera efter Säga fan, shit, jag har den här fördomen Mot finnar om mm. om jag får reda på att jag har den tydligt för mig någon synliggör gör den fördomen för mig då kan jag bearbeta den och kan jag försöka att inte agera ut efter den liksom. det är svårare om jag inte vet att jag har den fördomen liksom. en liten så här fördom som det är liksom skriven är, säga, är att Stockholm är du med i huvudet det har ju alla vänner det står i menar? Ja. och den är att när du möter en bonde jämfört med när du möter en från stan här som är ja. med media Tar de på olika vis då med tanke på fördomar och allt? Jag vill tro och hoppas att jag inte gör det Men det kan nog bara de, de svara på Men nej, jag ju själv från en liten Liten ort Med så här 10 000 invånare mm. Mm. så Och avslutade till stan Och man märker att America, det behöver inte vara någon skillnad Utan folk Sen är det eventuellt kanske skillnad, du vet om man bor i så här norrländska skogen där du bor så 2000 och närmsta ställe bredvid är så här 15 mil bar. du vet, det mm. finns inget du stöter på mindre, du får mindre social träning mm, Absolut. Ja, det kanske resulterar mm. i någonting om man får mindre social träning än om man har, har mer det är, därför, det är därför jag älskar stan och ju större stad desto bättre för jag, ju fler folk, desto, jag gillar inte folk men det, det blir fler valmöjligheter jag kan mm. bovla senare på kvällen jag kan Äta mat som inte är liksom snabb snabbmat senare på kvällen. Det var kniffade där jag var. Allt stängde nio. Och sen kunde man gå tre kilometer ut i staden som låg längs med E4. Liksom, och där fanns det en korv. Så det var så här. Men fan, vad nice det vore om jag kunde få mat efter klockan nio vad det än var. Mm. Eh, eller om jag ville köpa godis efter klockan nio. Liksom. Så att, eh, det är mest därför jag gillar hela stan. Men eh, jag tror inte att jag har. Alltså att jag tänker att någon är från Värnemå till exempel. Eller liksom Eslöva där det är. Att det är något, något särskilt Av den anledningen. Så däremot finns det mycket lokal lokalpatriot. Jag tror att det här med Stockholm är lite så mindre världskomplex. Många som bor här är ju inte härifrån. Mm. Alla flyttar, alltså. Om du flyttar hit om tre år. Hur länge bor du här innan du inte är en bo längre och innan du blir Stockholmare? Andra södern så går du nog ganska fort, tror jag. Mm. Men det är nog så att man, man tror, tror jag. Att stockholmare tror att de är någonting. Liksom. Mm. Du saknar inte den här kontrasten då att det kan vara lugnt och tyst och allting när man är ute på landet och så vidare. Utan du trivs jag, Ja, jag trivs så jävla bra i stress. Alltså. Jag tycker inte det är så stressigt här. Ofta som man kommer hit när man inte bor här, och så. samma med mig. Då kommer man hit och så är man på Drottninggatan. Mm. Typ, och då är det bara en miljon turister som det handlar. Men eh, jag, jag trivs skitbra i tempo. Alltså, jag har, alltså, min värsta tid är sommaren. Mm. För att det är lugnt minst jobb då Det är ingen fotboll då mm. Så att, det låter ju hämt alltså Jag skriver väder till bäst på sommaren Men ja. jag är så här fan vad skönt om sommaren, när sommaren är över Det är inga problem för mig Jag längtar till augusti liksom Slutet på augusti Då börjar livet komma igång som vanligt Så jag tycker att det, jag, jag gillar det som fan Den pulsen så, det Lugnet ju det är klart det är nice Fast det är så mm. gutt att fiska Båten eller någonting Och då, Men jag tycker att Jag blir uttråkad efter den. En dag, du vet, när man åker ut på landet, folk som mm. anställer sig. Nu ska vi ut och fira midsommar och så. Nu ska vi vara där tre dagar. Nu är det mycket folk och det kommer hända lite grejer, så det är okej. Okay. Men annars, det vill ah, ja, det är lugnt och skönt. Men hur länge kan det vara lugnt och skönt innan det blir tråkigt? För mig är det inte så länge. Jag förstår, och jag som kommer utifrån och som är lever i det här lugna, så kommer jag till Stockholm. Det tog liksom igår så gick jag så här lite lugnt och chillade liksom. Och då springer folk förbi mig, men sen så blir man liksom själv Så kommer man in i det här pulsen Och så snabbt ja. Så blir man inte förbannad på folk som går väldigt sakta <laughs> Så blir det blir helt värtom. Ja men jag säger det, vem, vem gillar inte Lite tempo <laughs> eh, Nej men jag fattar att man kan gilla det andra Men jag bara gillar, gillar mer stan Och allt som har med det att göra eh, Och där här absolut Jag hör er, men Efter såhär fyra, fem timmar så är det bra Liksom, mm. då, då vill jag Nu måste det hända något det blir så jävla lätt uttråkad alltid. Kolla på film eller... Det bara som att man sitter på en skittrevlig middag. Men mm. bara att sitta still du vet, i mer än två timmar. Åh, oh, gud, det måste hända någonting. men därför fiskar fiska ändå är nice. För det är lugnt att stiga. Men jag gör det ändå. Alltså vad kast är kanske en fisk. Mm. Um, för bara sitta du vet, på en brygga. Då, hur mysigt som helst. Men efter ett par timmar så är det så här, Nu är jag rastlös. Mm. Jag har nog någon bokstavs, bokstavskombination. Men... ja uh, ah, hur ofta uppdaterar du Twitter och Instagram och så på telefonen? Ja, så där, alltså, det är sådär. Det varierar jättemycket. Ibland går det några dagar att man inte skriver någonting eller lägger upp något på Instagram. Kollar du inte överhuvudtaget vad som händer där heller då? Mm. Jo, men det är jag ganska ofta i och Ja, sig. Kolla vad som händer är ofta. Försnittet är ju typ 150 gånger som en person kollar om dagen. Okej. Okay. Uh... Ja, men det gör jag ändå. Speciellt nu när det är silly season. Ja. Då är det definitivt mer. Jag är inne konstant och bara namnsöker och kollar på massa olika så fake-konton som sprider rykten och skit. tycker det är skit roligt. Hur bemöts du i vardagen? Du är komiker bland annat. Blir det när du är ett exempel på en vanlig middag med vänner som inte träffat innan? Vänners vänner. Att de kommer fram och liksom nästan kräver av dig att det ska vara roligt även. Ja, absolut. Eller har den förväntningen antingen rakt ut eller så, så märker man det. Liksom, att de, eller kan skratta när man säger något som inte ens är så roligt för att de har inställningar att nu kommer den säga något kul. Um, och det är inte kul, liksom. men uh, Så det, absolut faller man in. Jag tyckte samtidigt är dig. Det. det är ingen fara för mig. Folk får tycka att jag är tråkig, liksom. Mm jag tror att så är det så som är fallet när man pratar om att hon är tråkig privat för så, så är det inte om jag tittar till allihopa. Liksom. Man, man har olika sätt att uttrycka det på. Mm. Men jag tror att ju roligare förväntning man har av någon desto mer besviken blir man när den inte blir så desto mer tråkig tycker man att den är i kontrast till sin förväntning. Så att, om man träffar Johan Glans mm. är som många tycker är den roligaste av alla mm. och sen så är han själv inte så himla utåt liksom. Alltså, det är inte som att man träffar att han tar över ett rum. Han är svinrolig, skitsmart. Men det är så att han måste ta uppmärksamheten. Liksom. Mm. Så han tryggs som en ganska lågmäld vanlig person. Liksom. Men då kanske man blir besviken. Och bara, Jag satt med Johan en timme och han sa inget roligt. Mm. Eh, och förväntningarna var skyhöga. Samma med, med Robert Gustafsson. Och, och du vet, ju mer press folk har, desto, eller förväntningar på att man ska vara rolig, desto mer besviken blir de när det inte, när det inte blir så. så det är ingen fara för mig om någon säger Han var inte kul så Men då var det dina förväntningar det var fel på Jag kan inte anpassa mig efter folks förväntningar Och sen då, eventuellt lite jobb med de som är fulla Och socialt inkompetenta Dra åt ett skämt ja, Men säg något kul, kom igen då vad gör du då? vi följer inte dig till dig? Jag säger bara nej mm. Säg något kul själv <laughs> mm. Mm. Men hur mycket ditt ursprung också Det tänkte jag också med tanke på fördomar. för För kan komma komiker det att de alltid ska vara roliga då mm. Och sen, det här med ditt ursprung, har du märkt någon skillnad sen du blev offentlig på hur du möts av liksom allmänheten? Absolut. Jag blir, jag blir nästan vit. <laughs> Man slipper mycket av den här skiten sen innan. Äh, var det, allt från att inte komma in på en klubb när alla ens vänner kommer in mm. på en krog. Liksom, äh, till liksom trista kommentarer och sådär. Sen kan det öka också för att en del människor tror att... Mm. Offentliga personer tror att de är något mm. För att de är det mm. Och det sticker otroligt mycket i folks i Sverige Om någon bär sig själv på det sättet Att så här, här kommer jag mm. eh, Och så kan ha den Jag skiter fullständigt i Vad jag gör alltså, Jag är jätteglad att jag får jobba med det jag gör Men jag tycker inte det är mer märkvärdigt än att jobba på Ica eller någonting. Mm. Vad fan som helst det är Ett jobb bara det börjar vara mindre. Men och då kan du komma fram och vara skit och av den anledningen. Bara, alltså, du vet du är jävligt, du är sämst. Jag mm. alltså, Okej, okay, jag håller med. <laughs> eh, Ofta så ändrar de när de märker att man. är... Man, jag blir inte arg. de vill säga det för att göra en arg. eller mm. något sånt där. De vill ju ha en reaktion. Men det är vad som jag, jag tycker på det, det är intressant liksom, rent psykologiskt för att man gör ju inte det mot någon annan. Mm. Alltså gå fram bara, bara så att du vet att du är jävligt ful Och bara drar någon där, Tack för hjälpen eh, Till någon man liksom inte känner Inte har en relation, inte har tagit kontakt med eh, Så att Ja nej, men det blir Det blir annorlunda av att vara offentlig Man blir mycket bättre på något mm. Vilket är jävligt synd Ja det måste är lite provocerande ändå Att han jävla passar det, liksom Ja, inte så, ja jo, inte så mer Men det var bara fel att att det inte är så mot alla, eh, att, eh, jag märker ofta om jag är med, med tjejen att hon, förser, att hon tycker att så här folk i trapphuset kanske kan vara otrevliga Och jag bara vad, de är ju skittrevliga, mm. eh, olika mot olika personer mm. Mm, det är väl trist liksom, grundinställning. grundinstället mm. Men du har inte fått mycket skit på grund av ditt ursprung, alltså jag menar innan offentligheten att det har fått folk som har kommit fram på grund av det, liksom släkt skit, fått stryk eller liksom... Jo, absolut, uh, på alla så Sen är jag ganska bra social så liksom och är ganska liten och ofarlig, så, och det var inte så att vi, jag umgicks mest med etniska svenskar, så det var inget invandraregäng så att säga, så det var det på det sättet. Mm. Och det var ju, men allt från att inte komma in på krogen med alla ens vänner eller bli den som ska bli visiterad eller att en civilpolis bara stannar i på stan och ska förhöra dig eller att du har olika kommentarer var absolut folk som ville bråka med en eller man skulle få komma på fester eller vad fan som helst men det var ingen det ingick. Liksom. Det var inget som... Jag tyckte det var jobbigare att hitta en balans mellan så här, är jag svensk eller är jag kurd? För att folk sa inte mm. dem emot varandra som att jag var tvungen att välja en av de två till jag ska fatta att man kan få både och alldeles utmärkt. Men du har inte försökt anpassa dig och bli, nästan bli svensk och jag vet ända jag bodde som liksom blonderade håret och ja. gick med blåa linser och så här helt försökte för att passa in. Nej, det har jag inte gjort. Det gick inte riktigt heller, för jag hade lite andra och så några vänner, vi var inte många men vi var 5-6 stycken liksom kusiner som växte upp tillsammans. Och det, det är ju där, gentemot dem och man vill behålla så att man inte blir så här ja oh, du försöker bara vara svenner. Mm. Och samtidigt så vill man vara svensk. Man vill vara med båda men man vill behålla sitt andra också. Jag har alltid velat behålla det kurdiska så att det var aldrig så att så här men då byter jag namn och släter över det. Men ibland har man ju tänkt sig här, fan mycket lättare det vore att vara om man hade varit svensk. Mm. Fan ibland önskar jag det där. När mamma hade kunnat göra ordentliga stuvade makaroner från det är gott. Eller att jag slipper gå på hemspråk. Eller bara, fan jag hata mitt hår. För om det, nice det verkar vara ha så blont rakt, nice hår. Mm. Men det är ganska vanligt att man, att man känner så. Mm. men Hur mycket har det, din komiska sida varit som ett skydd? För jag har märkt att det är ju jävligt bra skydd att liksom skoja till det när man ligger i sig bland andra. Eller så du menar? När man får skit och så på något sätt använda humor. Absolut. Det är så det har börjat för mig. Jag tror för många börjar med att de är roliga Och sen testar de det på en scen Och inte tvärtom mm. Att jag vill jobba med det här Nu ska jag lära mig att bli rolig För det, det går inte, det håller inte utan det är mera, För mig var det som Blev retad när jag var liten mm. och, och så märkte jag att om jag tar distan Jag blev så jävla ledsen Så orimligt ledsen liksom. eh, Och då det höll i sig liksom länge Och då märkte jag att om jag tar distans och själv och Om jag själv säger det först Då tar jag udden av det Om någon säger att jag har fula tänder Och så säger mm. jag först Innan de hela säger det att jag har fura tänder mm. Fast kanske på ett roligare sätt till och med mm. ja, Och så säger de så, att ah, du har fura vad Jo, jag, jag sa ju precis det Du de tar liksom udden av det de sa mm. Jag tar udden ifrån dem så riktar jag mot mig själv Det är okej, okay, för då har jag kontrollen mm. eh, så att, Men det, ja, för att göra det krävs att man tar distans Att man kliver ut och ser sig själv mm. ut För att kunna se, så, hur ser andra på mig mm. hur, ser and, hur upplever andra Och det tror jag är, såhär, det, är det man gör när man är, Man måste klara det, för en bra komiker Är en grundförutsättning Att man måste kunna uppfatta hur andra uppfattar saker. Även om du väljer att berätta det på ett annat sätt. Men om jag ska kunna skämta för dig om den här bananen här. Det kanske inte blir kul, men en grundförutsättning är att jag fattar hur du ser den här bananen. Annars blir det ofta som det kan bli ofta när man säger skämt. Och man, då folk här, va? Och sen förstod inte inte att det inte var kul. När man säger, va? Vad menar du liksom? För mina, det jag associerar, måste du också, jag måste fatta vad jag associerar med den här bananen. Jag kan inte börja bara helt plötsligt prata om ett lejon och du bara, Men vänta lite. Men om jag har dragit skämt på något sätt om en apa, så, för att du har du samma associationer. Och därför är det mycket så här kulturellt med, med, när man skämtar någonstans. Jag märkte när jag bodde i USA och så, jag är, ganska, jag är väldigt blyg liksom och känner mig inte så jättebekväm. I, det blir bättre, men. Så ska jag ska ju inte känna mig trygg i. Mm. Jag gillar inte att ta så här, Ta plats egentligen. Jag, jag är inget emot att få plats, men jag gillar inte att ta plats. Mm. Och då dröjde det liksom 3-4 månader men sen blev jag rolig där också, bland kompisarna. För så var det här i Sverige, jag blev presenterad av vänner, eller många de hade träffat på en fest någon gång, så träffade man dem igen. Här var den här roliga killen jag berättade om, liksom. Jag inte att jag är clownen där, utan man kanske pratar med 3-4 stycken, men de tycker att man är rolig. Mm. Och sen blev det så i USA också, för det tog att jag kunde bo där, jag kunde jag, du vet, man kunde såhär... att jag kan engelska innan jag flyttade dit, jag pratar engelska hela tiden, men... Då kunde jag kolla på samma reklamfilmer som de, jag levde samma liv som de, jag hade samma referenser, samma slanguttryck, visste att man, de svär inte då jag vet hur jag ska göra det på. Det är man kunde säga något roligt innan, men då blev man den roliga där också. Det tar ett tag att komma in i en kontext och in i en kultur. Mm. Jag skulle inte kunna göra det jag gör på kurdiska fast jag pratar kurdiska. Liksom. Det är en helt annan form av humor. Vad gick du för linje på gymnasiet? För inte när? Jag gick eh, samhälle engelska. Mm. Ett samhällsprogram på engelska. Och hur började du liksom, eh, komma in i komiken? Och... Eh, det var alla som ville fick prova på eh, en sån tävling. Tre minuter bara. Mm. Och så såg jag sammanlämna mig bara. Mm. Jag tänkte att jag måste ge den chans så att jag vet att det är inte är min grej så jag kan stryka det från mm. listan och, och gå vidare med livet. <laughs> Och sen bara råkar det gå bra och då är det liksom en, en dråg. Mm. Men det är så, det säger ju alla jämnt också. att Jag som är musiker kan ställa mig på en scen och sjunga. Men fy fan, att ställer sig där och försöker vara rolig. För får man inget gensvar Ja man, man Folk berättar på en gång. Du är väldigt utlämnande. Du ja. säger så här, det här har jag, här hör ni. Och du tar väldigt mycket anspråk. Du ställer mm. dig på en scen och bara, hör ha käft och lyssna på mig. Jag har tänkt ut något kul. Mm. Jag, det är en speciell den här, speciell, här nu har jag tänkt ut något, lyssna på det här. Och de lyssnar. Och mm. bara, okej, okay, vi ger den en chans. Och direkt så berättar de, direkt efter det är ett skämt, så berättar de att okej, okay, det var kul, eller nej, det var fan inte kul. Mm. På olika sätt. Så man får veta det hela tiden. Jag liksom. tar, vad var, femtonde sekund? Mm. berättar om för dig. Roligt, inte roligt, roligt, inte roligt, roligt, inte roligt. Om vi ska gå tillbaka till ämnet lite igen då, finns det fördomar som är värre än andra fördomar? Mm. Olika fördomar är olika farliga. Mm. För smålänningar, är snåla, är ingenting som någon agerar på. Det finns inget parti som vill någonting mot smålänningar, Det är så här, ja, det är en peak och så här. Ja, Stockholm är dryga. Det är ingen mm. som gör något åt det. Det är ingen som går ut och misshandlar Stockholmare för att de är dryga eller eller har någon slags agenda mot dem eller någonting mm. sånt. Det är värre att prata om att judare snåla. Man kan tycka, alltså principen är samma om man nu verkligen tror att folk alla från ett landskap är snåla eller alla som tillhör en viss religiös eller etnisk grupp är, är, har en egenskap. Det är samma princip men det är samma rasistiska tankestruktur som styr. Men, men det är olika farligt. Liksom. Det är, är olika problematiskt beroende på vilka man säger. Det är klart det är lika illa att säga jävla viting som jävla svarting mm. i sak egentligen men ena har ett mycket större problem i sig, ena gruppen har en mycket större maktposition, ena gruppen är kanske inte hotad ena gruppen upplever kanske inte att ens hudfärg är något negativt för den dagliggande samhället, medan andra gör det, eller om det har kön, eller sexuell läggning eller handicap eller vad det än kan vara så de kan vara olika farliga, men de är lika dumma mm. liksom. Absolut Hur kan man tänka för att få bort fördomar på något man kan inte få bort dem, man kan bara försöka att inte agera efter dem. Det är meningen att du ska ha fördomar. Det gärna funkar så. Mm. Om någon, någon med grönbaskar kommer att lappa till dig då är det med, din hjärna är styrd så att du ska fatta att när någon kommer med grönbaskar då är du lite mer försiktig. Det är okej. Okay. Mm. Men man kan bara försöka tänka själv att så det här är en annan person. Den här personen har inte gjort det den andra personen gjorde och försöka att bara bemöta den därefter. Men, men det är meningen att vi ska ha fördomar vi, vi måste det våra hjärnor behöver kategorisera så. Nej jag håller med och jag tror att för många säger att eh, varje gång jag träffar en ny person så har jag inga fördomar och jag bemöter alla liksom det är ett vitt papper. Men så funkar det faktiskt inte alls. Nej verkligen inte. Man gör sig själv. Alltså det bästa man kan ha det är lite sjukdomsinsikt. Vi har den här sjukdomen, mm. fördomar. Bara man har insikten om det så räcker det ganska långt. Jag fattar att jag har fördomar. Vad ska du göra idag? Uh, oh shit, vad ska jag göra idag ett möte klockan tre och så har jag ett gig ikväll. Jaha, vad? På Bernsch, typ uh, för ett företag. Okej. Okay. Uh, och sen, ja, uh, uh, annars har jag bett ner och åker ut på turné i höst, en skam för Sverige. Så vi tar det, eller jag tar det lugnt uh, fram till dess, ganska mm. mycket liksom. Så tränar ett fotbollslag i Gotekuppen, om man känner sig sugen på att komma dit. Kom gärna, gärna här framåt ska vi kommer vara hela så ta hit Tahiti typ. Vilket lag då? vik vad stråser ik. Jag kommer där sig? Nej, jag fick ett sms på något nummer som sa vill du vara vår tränare och så, ja okej. Okay. Uh, så, så så, så är det. det är inget det är bara tredje laget som spelar fotboll annars är det bara ett kompisgäng liksom, uh, som åker ner. Nog, men vi tänkte att vi ska bli det största publiklaget och bara få support och <laughs> ja men bli liksom Tahiti. Hur är du som tränare då? Ja, vi får se halli varit jag har inte varit Nej, jag har aldrig gjort någonting. Det är bara under kuppen. Liksom. Jag var nere och träffade grabbarna i fredags. så var jättehärliga. Mm. Så att... Uh... Ja, Nej, det ska bli spännande. Mm. Lycka till. Tack så mycket. Och tack för att du var med. Ja, tack samma. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då!